цахаєшся від доторку чужої руки, обертаєшся і бачиш Бориса. На його обличчі прочитаєш незвичні для себе зміни, він помітно схуднув, шкіра потемніла і стала ніби нежива. Щоки вкриває рясна кількаденна щетина, а під очима темні синці. Я давно хотів тебе бачити, хриплим, трохи тремтливим голосом каже він. Дуже сумно. Запитуєш, що трапилося, чи бува не захворів, а він тільки кисло і злорадно посміхається, гнівно зиркає очима навколо. Це все вона. Вона шльондра. Хто? Але він махає рукою, спльовує, натомість пропонує випити по чарці. Шукайте найближчу кнайпу, Заходите в порожній зал, де тільки лінивий бармен, який, певно, такі порі нікого не чекає. Замовляєш у нього дві по сто пакет томатного соку і кілька бутербродів з шинкою. Борис наполягає, що платитиме. Гроші більше не мають значення. Ніщо не має значення. Йому не Йому не перечиш. Наливаєш у пластикові стаканчики томатний сік, думаючи, що ж могло таке жахливе статися в житті цього Богдара Борис. Невже йому наставила роги Ірина? Раніше тобі здавалося, що подібні люди ніколи не страждають, не розуміють цього почуття, оскільки манірно живуть, харчуються, розмножуються, оскільки ніколи нічого не здобувають над людськими зусиллями, ніколи не ризикують. Бо в цьому немає ніякої потреби, просто живуть як рослини. Йо майо, їм, певно, навіть свідомість не конче потрібно. Зранку проковднути яєшню з ковбасою, випити склянку кефіру, прийти на нудну роботу, протягом дня ретельно позіхати знову припхатися додому, з'їсти смашну вечерю, тушену качку з гречкою, приміром. Потім кілька разів подивитися на піч один з-за тих маразматичних американських бойовиків і бай-бай, і баж тут потрібні мізки. Випивши, Борис починає занудно плисти язиком про свої надії і розрахунки на майбутнє з жінкою, яка забрала в нього повітря і вибила ґрунт з-під ніг. Він жаром говорить про першу зустріч з Іриною про те, яка вона була незвичайною чиста, про свої галімі, почуття до неї, про ніч першого кохання. При цьому в його голосі відчутне тремтіння. Намагаєшся його не слухати, бо тебе тривожить Марта. У свідомість вклинюються його слова, що тестівня Івані Амін до тебе ставиться з повагою, навіть тобі довіряє, чого мало хто з його знайомих добивається. Від цього насторожуєшся, і тебе знову починає калатати. Замовляєш ще по п'ятдесят. Борис раптом плаче. Заспокоюєш його, що все буде гаразд, що все минеться. Він зізнається, що Ірина пішла від нього за тим блондином, Морячком пригадуєш дебелого недоумка за столом на Новосіллі, що розповідав про Венецію. І тобі чомусь також за Бориса стає прикро. В Марті не телефонувати. Хміль вдаряє у голову. Борис мовчить, крутить пластиковий стаканчик у руці і нічого не їсть. Просиш його, аби закусував. Але він бутербродів навіть не торкається. Натомість мало не розпластується на столі. Певно, алкоголь на нього діє моментально. Забираєш від нього стаканчик і сік, аби не розлив. Але він зупиняє тебе, кажучи, що з ним все гаразд. Я попросив тестя, аби його не стало. Кого? Кого? Він раптом починає риготати і поводитися як дитина. Дивишся на нього з жахом, бо від останніх фрази віє холодом великої таємниці, в якій не зрозуміли як сплелися долі Валерії та покійного мера.